не балакай. Деклан насупився і глянув на батька поглядом, де страх поєднувався із захватом. Після вечері я хутко заходилася прибирати зі столу і мити посуд. Деклан, як чемний і слухняний хлопчик, почав мені допомагати. Мені не хотілося бути недоброю до нього. Він нічого не просив і поганого не зробив нічого. Та це було понад моїми силами. Діти як собаки. Що менше хочеш їх бачити, то дужче вони липнуть до тебе. На щастя до нас підійшов Джек. Ти вже й так багато зробила для цього вечора. Біжи покурити, сказав він, підморгнувши. В жох дверях я почула розмову Еббі та Едварда. Післязавтра йому треба було їхати на роботу. А забрати деклана після школи не було кому. Еббі не могла, бо мала їхати на медичне обстеження за 50 кілометрів від Малрані. Едвард заспокоює її з незнання для мене лагідністю, сказавши, що це неважливо. Я вийшла на двір, подумавши, що якраз навпаки». Закуривши цигарку, я скористалась нагодою зателефонувати Олів'є. На превеликий мій подив і задоволення, він перебував той вечір із Феліксом. Упевнившись, що у кав'ярні все гаразд, я не втерпіла, щоб не розповісти про що я сьогодні дізналася, і це його занепокоїло. Як тобі з ним? Та нелегко. Я ж не чекала цього. На задньому плані забубуніло, то Фелік засипав Олів'є запитаннями, аж той пояснив йому все. Фелікс вражено зогігнув і видав у нього телефон. «Це жарт? У нього справді є дитина? Коли я думаю, що він ладен був жити з…» «Феліксе», – вигукнула я в слухавку, щоб він замовк. «Ох, так чи так, він підло повівся з матір'ю того хлопчика». «Він не знав Феліксе», – спробувала я захистити Едварда, аж мене саму це збентежило. «Гаразд, передай телефон Олів'є». Він щось невдоволено буркнув, але послухався. Втім, мені було начхати на його думку. «Ти все-таки задоволена, що поїхала туди?» «Так, навіть щаслива. Мені добре з Еббі та Джеком, Та й Джудіта незабаром приїде. Не турбуйся за мене. Мені і бракує тебе, Діана. Мені теж». Двері позаду відчинилися, наганок вийшов Едвард з сином. «Мушу закінчувати розмову», – сказала я Олюв'є. «Цілую». «Я тебе...» Я роз'єдналась, Едвард дивився на мене, зціпивши щелепи. Деклан побіг просто до мене. Ми ще побачимось з тобою. Хто зна. А було б добре, ми погралися блистоношею листоношою петом. Деклане, дай спокій Діані і сідає авто. Але ж, ніяких але. Батько і син глянули одне на одного. Попри свою суворість, Едвард здавався геть розгубленим. Ти такий злий, татку. Він побіг до авто. Едвард зітхнув. Вибач, якщо він набридав тобі. Пусте, не турбуйся. Щирість моєї відповіді здивувала мене. Невже я сказала так, щоб Едвард не хвилювався? А може хотіла захистити дитину? На добраніч, сказав Едвард. І тобі теж. Він іронічно посміхнувся. Я й не втямила чому і пішов до сина, який насупився, протулившись обличчям до шибки. Уклавшись трохи згодом до ліжка, я почувалася геть збентеженою. Едвардова безпомічність із сином зворушила мене, попри всі ті бар'єри, що я звела довкола себе, все ж таки не могла залишатися байдужою до тієї ситуації, в якій вони опинилися. Те хлоп'я нещодавно втратило матір, і тепер жило з батьком, якого майже не знало. Якби все склалося по-іншому, я сміялася б із того, що Едвард став головою родини, але тепер той сміх був недоречний. Едвард певне, що сили намагається вчинити правильно, та йому бракує зразка для наслідування і надає спокою почуття провини. Заснула я з відчуттям, що нічого не можу вдіяти. Але цей несподіваний поворот у його житті ще довго не даватиме мені спокою. Розділ 6 Наступного дня Еббі вирішила, що я повинна подихати свіжим повітрям. Після сніданку сказала, що ми з Джеком маємо погуляти, поки він відпочиватиме. Давати в тому не було потреби. Зранку вона мала гірший вигляд, ніж напередодні. Я можу погуляти й сама, сказала я Джекові. Вона випхне мене за двері, що йно ти вийдеш на двір. Та й ноги треба розім'яти. То ходімо вдвох. Що ж, мусила визнати, що мені до вподоби намір пробути ту частину з Джеком. Він упевнився, що я б безручно влаштувалась для пообіднього відпочинку, що коло неї є все необхідне. Потім поцілував її в чоло і кивнув, щоб я йшла з ним. На превеликий мій подих ми сіли в авто. Джек від'їхав за котеджі і там припаркувався. Виявляється, він вирішив показати мені шмат дикого атлантичного шляху, що пролягає вздовж східного узбережжя Ірландії. Подумати лише, мешкати тут і жодного разу не втекнути носа за межі найбільших околиць. Вдягни це. Він дістав з багажника парку. Незабаром буде злива, сказав він, усміхаючись. Два дні без душу – це вже занадто, щоб бути правдою. Ми рушили вперед. Я не зводила балачки, так вразили мене мальовничі краєвиди і шалані барви. Рік тому я бачила тільки зелень, а тепер тут були присутні всі кольори веселки, темно-червоні плахти в торфовиків, поцятковані крихітними фіолетовими квіточками, похмара чорна барва гір, білі плямки овець, глибока й холодна блакить моря, мерехотіння сонця на хвилях. Кожен порив вітру я сприймала немов дарунок і почувалася щасливою навіть тоді, коли подляв дощ, напнула каптур на голову та й йшла собі. Навіть не думаючи, що десь заховатись та перечекати ту зливу, не була я вже тією мокрою куркою, що раніше. Тримаючи руки за спиною, Джек поступався до моєї ходи, бо я не встигала за його довгими ножиськами. Він теж не поспішав заводити бесіду. Відчувалося, що йому добре зі мною, що він задоволений. Вряди годин нам сигналили автівки, що проїжджали шляхом, і він махав водіям і всміхався. «Вчора ти, певне, була неабияк приголомшлена?» – сказав він за три чверть години. Це ще мало сказати. Давно вже я не сварився з Едвардом, як ото тоді, коли він відмовився передати тебе до приїзду. «Чому? Не хотілося, щоб ти думала, ніби ми діємо потайки. Боявся, що ти поїдеш, і Еббі потерпатиме через те. Егеш, ми мало не посварились. Та хоч що я йому казав, він затявся та й годі. Ото вже віслюк. Це схоже на нього. Та все гаразд, запевняю тебе. Хоч що він робить, то завжди йому прощаєш», – засміявся Джек. Я теж засміялася, але не так весело. Більше він нічого не казав і повернув назад. Мостившись за годину в автомобілі, я спробувала згадати, чи ходила так багато у своєму житті. Гуляти дві години до такого я не звикла. Проте ноги носили мене добре. Почувалася я легенькою, мов Маринка, і була у щонайліпшій формі. Глянула в заднє дзеркало, щоки пашать, очі сяють, волосся вогке від дощу. Та й уся я проміла на здоров'я. Люди, які живуть на березі моря, нехай навіть в Ірландії – Завжди мають гарний вигляд. Варто лише поглянути на Джека. Якщо я й далі буду тут, то повернуся з іще темнішою засмагою, ніж після відпочинку на півдні з Олів'є. Мені закрутіло гідно завершити цю прогулянку. Може, хильнемо трохи, щоб підбадьоритись? З превеликим задоволенням. За чверть години ми зупинились на паркувальному майданчику біля пабу. Джек покинув авто, навіть не помітивши, що я й не ворухнулась. Дивилася на фасад, ще одна місцина, що викликала у мене бурю спогадів, де згадувалося і добре, і недобре. Джек постукав у шибку, я відчинила дверця та вийшла на двір. Ти не чуєш запаху пива? Та чую, тільки дивно якось тут опинитись. Вони очам своїм не повірять, як побачать тебе. Тебе тут не забули. Гадаєш, це добре? Тут у мене сталася халепа через Едварда, я так напилася, що на ногах не трималася, мало не полізла у бійку з одним телепнем, танцювала на шинквасі, одне слово згадки про себе лишило я тут не дуже позитивні. Коли ти вже второпаєш, французочка мала, що ти тут удома. Я пхнула двері і у носа вдарив запах пива і дерева, а приглушений гомін голосів нагадав про те почуття спокою, яке можна було тут знайти. Тримаючись за широкою Джековою спиною, я увійшла до середини. «Поглянь, кого я тобі привів», – сказав він барменові, що був хіба що на кілька років молодший від нього. «Очам своїм не вірю». Він вийшов із-за шинквасу і, взявши мене за плече, поцілував в обидві щоки. Такою малою почувалася я поміж цими двома немолодими велетами. «Ага, то твій набіж таки вирішив знайти її і привезти сюди». Прогримів він, повертаючись на своє місце. Діана приїхала до Еббі. «Ох, я такий телепень!» – Джек засмучено зиркнув на мене. «Усе гаразд!» – запевнила я. «Та вона почастий правда. Якби я не зустріла Едварда у Парижі, то певне сюди не приїхала б. Він зареготав, я теж. Усе малорані зацікавлено стежило за поворотами моїх стосунків з Едвардом, і кожен мав свою думку про них». Переді мною з'явився кухоль із пивом. Люблю я його барву, густу мисну піну, його кавові пахощі, церемонію наповнення кухля за два рази, вже з рік не куштували його. Життя точилося своїм руслом. Раніше те пиво нагадувало мені колена, бо він полюбляв тільки Гіннес. Тим-то я і приїхала до Малрані. Тепер, побачивши золоту арфу, що була емблемою того пива, я вже не думаю про свого чоловіка. Думала про Ірландію, про Джека, який пив його замість вечірнього чаю. Про Едварда, який змусив колись мене його скуштувати. І коли я таки скуштувала, то була просто приголомшлена, що так довго позбавляю себе цієї смакоти. Ми цокнулося кухлями. Джек підморгнув мені і зачекав, поки я зроблю перший ковток. «Ох, і добряче! Гаплик!» – сказав він барменові. «Наша вона!» Упродовж наступної години ми балакали з тими, хто мене знав. Вони хотіли довідатися, що в мене нового. Ми розмовляли про дощ, про літо, що видалося на погоже, про матчі з регбі на гельському футболу, які мали відбутися наступними вихідними. Настала пора повернутися до Еббі. Увечері я була страшенно зморена, але цей день був вартий кількох. Наступного дня Еббі з Джеком подалися на медичне обстеження. Не було мене бажання сидіти самотньою у великому будинку, тож вирішила скористатись нагодою і поїхати до острова Акілле, щоб і далі тішитися відкритими. Отож подалася я тим самим шляхом, що йшли ми з Джеком, і опинилась біля котеджів. Насилу стрималась, щоб не кинутись на них оком, натомість подалася берегом. Зачарована нестримним шалом краєвидів і стихій, проте цілковито зосередилась на тим видовіску мені не пощастило. Намагалася я опанувати себе і свої думки та цузьки, і врешті гостро загальмувала посеред шляху. «А що б ти сказилась, сучко?» – вигухнула я, вчепившись у кермо. Вийшла на двір, щасили, грюкнувши дверцятами, запалила цигарку і лукою спустилась до моря. Була погідна днина, хвилі хлюпали в берег біля моїх дніг. У мене було бозно скільки часу, щоб дихати свіжим повітрям, як ото напередодні я думала тільки про одне. Це геть мене здивувало. Побігла до авто, повернула назад і, проклинаючи свою дурну голову, помчала до молрані, загальмувала біля котеджу і постукала у двері. Оглядивши мене, Едвард неабияк і стривожився. «Що сталося, Зеббі щось?» «Та твоя сьогоднішня робота – це важливо? Про що ти кажеш? Я чула, як ти ввечері розмовляв з Геббі. Кажи, хучі, поки я не передумала. Ну, важливо, коли повертається зі школи Деклан. О пів на четвертю. Я заберу його. Їдь працювати. Даси мені ключі від хати?» «Зайди на хвильку». «Ні». Він дістав з кишені в'язку ключів і простягнув мені. «Бувай». «Зачекай», – сказав він, узявши мене за руку. Якусь мить ми дивились одне одному у вічі. «Дякую тобі. Нема за що. Я списнула листоноші Пету, і ми подалися з ним на берег. За кілька хвилин Едвардів сюди хід рушив з місця. Я й не глянула на нього. Бо саме ж бурнула палець у псові. П'ятнадцять-тридцять настали дуже швидко. Я не обідала, боялася, що мене знудить». Прихилила двері Едвардової хати, щоб пустити пса. Такий спосіб я наче віддалила моє повернення до цього дому. Подалася до школи, смалячи цигарку за цигаркою і лаючи себе на всі заставки. Як могло спасти мені таке думку? Я ж терпіти не могла, дітла хіп. Вони лякали, мене аж привидцем одних ставило. Вони нагадували мені Клару. Едвард нічого в мене не просив, я нічого не була йому винна то чому закортіло мені допомогти йому, зробити таку послугу? Звісно, він і досі бігато важить для мене, та й далі важитиме чимало. Тут немає чого заперечувати, але ризикувати задля нього своїм внутрішнім спокоєм. Чи це у мені якийсь воєризм прокинувся, що я стежу за цим дитям, за його стосунками з батьком, і, може, його білі гори якось пов'язані з моїм, адже він втратив матір, а я доньку? Останній недопалок я викинула від школи. То був жах. Там стояли всі матусі з візочками в руках, очікуючи своїх старшеньких дітей. Декотрі знали мене в обличчя ще тоді, як я тут мешкала. І тепер я зацікавила їх. Вони почали тихенько між собою перешіптуватись. Мені хотілося гукнути їм. «Пані, я повернулась». Потім зацеленчав дзвоник, і вони перестали існувати для мене. Зі школи вибігла ціла юрма дітлахів. Я ночі знову побачила Клару. Ось вона біжить, сміється, хіба що вона не носила шкільного однострою, як оці малі ірландці, які гасали туди-сюди, шукаючи своїх матусь. Спогади дошкуляли мені до живого. Я ніби чула, як моя донька гукає «Мамо, мамо, ось ти де!». Бачила я її, розхристану, з розкуйовдженим болоссям і плямами фарби на личку і на рученятах. Відчувала запах дитячого поту Діано, Діано, ось де ти Деклан налетів на мене з розгону І я отямилась від згадок Вчителька сказала, що ти мене зустрінеш От добре Даси мені твій наплічник А татку ніколи його не брав І чому я не здивувалась А я візьму Він зняв ранець і простягнув мені Тримаючись за руки, ми вийшли зі шкільного подвір'я І здаля помахали хлопчиковим приятелям Здається, він пишався, що я прийшла по нього Дорогою додому не озивався Очікуючи, звісно, що я забалакую до нього Я вирішила не виказувати своїх почуттів Адже малюк був ні до чого Я ж бо сама поставила себе в таке становище То як справи у школі Личко заясніло радістю І він з ентузіазмом почав розповідати, як минув день Коли ми війшли до хати, він не замовкаючи ні на мить Жбурнув своє пальтечко Ох, такий самий не дбайло, як і його батько. І побіг у вітальню. Щебечучи без угаву, заготився гратись із псом. Я затрималась на порозі кімнати, але він того не помітив. Ось я знову повернулася до цього помешкання, до Едвардового притулку. За кілька секунд помітила, що тут сталися. Чималі зміни. Не було вже попільничок, ущерть напханими недопалками. І зникла світлина з беканою, що стояла на коминку. Та попри все, не видно було, що тут мешкає дитина. Жодної тобі іграшки, жодного малюночка, що й казати. Зрозуміло було відразу. Едвард не тямить, що треба його синові. Мені боляче було за них обох. Я скинула куртку і повісила її біля дверей на вішаку. Потім пішла в кухню до високого столу, того, де скільки разів бачила Едварда. «Деклане, їсти хочеш?» «Ага». Не дуже надіючись знайти щось смачненьке, я обнишпорила порила стінні шафи, думаючи собі, що поквапилась з цією пропозицією. Ото вже язиката. Врешті мені пощастило приготувати гарячого шоколаду і знайти печиво. Дивилася, як він їв. А перед очима пропривала картина спогадів, що накладались на реальну дійсність. Деклан сидів на ослоні перед барним столом у кухні свого батька а Клара сиділа на такому самому ослоні перед Шенквасом у щасливих людях. Я сфілкувалася заспокоїтися, запевнити себе, що на цьому схожість і закінчується. Надекла на матері не було, а в Клари була. І годувала вона зараз чужу дитину, яка була біля неї ніким. «Може, підемо на берег?» – запитала я. «З листоношою Петом? А вже ж! А домашнє завдання тобі дали?» Він насупився. «Ти зробиш? й підемо, добре?» Він кивнув. Я пішла взяти на а потім сіла коло нього за тим самим столом. Він був у класі, що відповідав нашому підготовчому. Толебонь я таки упораюсь. Клара не встигла отримати домашніх завдань. Я поглянула декланів зошит. Йому потрібно було прочитати і переказати сторінку з книжки. «Що ж, доведеться мені приборкати свій чужинецький акцент?» Поклала книжку поміж мною і ним – і хлопчик почав читати. Мене здивувала його зосередженість і увага. Клара була не така дисциплінована. Коли ми скінчили, я, звісно ж, запропонувала перебратися в іншу овіщ для прогулянки. Він зіскочив з ослона і глянув на мене. «Може допомогти?» «Та ні, щось треба». Він похитав головою і побіг східцями на гору. На березі наглядала за малим здаля, бо він гасав із псом. А я знай допитувалася в себе самої. Чому опікуюся цією дитиною, не проринаючи у відчай, як завжди бувало? Може, турботою за Едвардового сина силкувалася відпокутувати те, що рік тому покинула його, чи робила це тому, що за кілька днів поїзди, звідси він і більше нічого не зізначитиме у моєму житті. Отож поміж нами вже нічого не буде. Ми війшли до хати і, не знаючи, коли повернеться Едвард, я послала Деклана в душ. Він подався туди, нічого не сказавши і не попросивши. Я зачекала за чверть години і теж піднялась нагору. Цей коридор. Ця ванна. Постукала у двері. Усе гаразд? Статком я моюся сам. Це хлоп'я мусило з усім поратись саме, не чекаючи допомоги ні від кого. «Можна війти до твоєї кімнати?» «Ага». Увійшовши туди, я сумно всміхнулася. Едвард намагався щось зробити. Там були іграшки, автомобільчики, поїзд, декілька частин лего, плюшеві звірята, що валялись на незастеленому ліжку. Та стіни були порожні. Жодного малюночка. Лахи його були по часті напхані в шухляди. А то так і залишались у валізах. Проте в кутку стояв фотель, і я подумала собі, що це вже цікаво. Увійшов деклан. Куртка, піжами були на ньому на виворіт. Чубчик мокрий. «Не рухайся», – сказала я йому. Пішла і взяла рушник. Він чекав мене посеред кімнат, всміхаючись з ніяковістю в очах. Я старанно витерла йому голову і змусила правильно вибрати піжаму. В його пригарних оченятах було послання, яке я намагалась відгадати. «Ось тепер ти гарний хлопчина». Він міцно обняв мене за талію і притулився обличчям до живота. Мені забило дух. Я звела очі догори і опустила руки. Раптом він випустив мене і заходився гратися автомобільчиками. Регочучи і розповідаючи сам собі якісь казочки, наче до нього знову повернулась радість життя. «Даю тобі п'ять хвилин. Сама піду покурити». «О той татко так робить», – казав він, не звертаючи більше на мене уваги. Я спустилася з хіцями, взяла цигарку і вийшла на терасу. Закуривши, почала набирати олів'є. «Рада чути тебе», – сказала я, коли він узяв слухавку. «Я теж. Усе гаразд у тебе млявий голос». «Ні-ні, все добре, не турбуйся». Не варто тривожити його, розповідаючи про те, що я тут роблю. «Розкажи про себе, про кав'ярню, про Париж, про Фелікса». Він з ентузіазмом почав розповідати. Потроху повертав мене додому, до мого життя. Його розповіді відвертали мене від моїх демонів. Вони були наче квиток кисню». Мені бракувало щасливих людей і тієї емоційної стабільності, що вони забезпечували. Лагідний голос Олів'є, його заспокійлива простота. Та довго це не тривало. До вітальні забіг Деклан, він був стривожений і шукав мене. «Я тобі завтра зателефоную. З нетерпінням чекаю тебе, Діана. Я теж цілую». Я пішла до хати. Деклан полегшено всміхнувся. «Можна подивитись телевізор? Як хочеш. А коли тато прийде?» «Хто знає, Хочеш зателефонувати йому? Ні. Як хочеш, то не бійся, тато зрозуміє. Ні, я хочу дивитись телевізор». Він зі знанням справи увікнув телевізор і почав дивитися мультфільми. Пора вже було готувати йому вечерю. Я поралась в кухні, він сміявся біля телевізора, а біля моїх ніг лежав листоношапет, сподіваючись, що й йому перебаде ласий шматок. Зловивши себе на тому, що сміхаюсь, подумала, що це виходить у мене мимоволі. За 45 хвилин ми вже скінчили вечеряти. Я їла разом із Декланом. Посуд був помитий. Зближалося вже й дев'ята вечора. А від Едварда не було жодної звістки. Деклан сидів на дивані і дивився мультфільми. Пора вкладатись до ліжка, сказала я йому. Малий зіщулився. Ох, виліз із подушок і покірно вимкнув телевізор. Тихо покинула його лишко. Він ніби замкнувся у своїй шкаралупі. «Я проведу тебе до спальні». Він кивнув. Нагорі без нагадувань пішов почистити зуби. Я увімкнула нічник на столику і підбирала подушку. Повернувшись із ванної, хлопчик став рачки і пошукав під ліжником. Дісав від тіля довгий шалик. Неважко було здогадатись, кому він належав раніше. Потім уклався до ліжника. «Нічник нехай світиться, добре?» «Ага», – тоненьким голосочком відказав їм. «На добраніч». Не встигла я ступити й двох кроків до дверей, як він захлипав посидь зі мною, і це особливо налякало мене. Стала навколішки біля нього і його згулів'я, а він висунув голову з-під укривала, личко було наповнене болем і смутком, а в очах стояли сльози. А до себе він пригортав шалик своєї матері. Я простягнула до нього руку, намагаючись оцінити той порух, і провела долонею по його чубчикові. Відчувши той дотик, він на мить заплющив очі, потім знову їх розплющив, влагаючи мене щось зробити, аби полегшити його біль. Я запитала в себе, хоч те запитання було й заборонене, що я вчинила б, якби це була Клара. Подумки попросила у моєї доньки вибачення за ту зраду, адже це повинна бути робити я для неї. Адже я відмовила їй у цьому, адже її мертвому тільцю я повинна була сказати, що все обійдеться, все буде добре і що я завжди буду там із нею. Я вклалася біля декана і пригорнула його до себе, дихаючи дитячий дух. Він тиснувся мені під пахву, потерся об мене і заплакав, плакав довго, не перестаючи ні на мить. Гукав свою матінку, а я шепотіла тихо, тихо, тихо. А потім, не наче десь іздалеку, злинуло з моїх вуст звуки то була колискова пісня, яку я співала Кларі, коли їй наснилось щось страшне. Голос мій не тремтів, але по щоках котились сльози. Обоє оплакували ми нашу втрату. Обоє були ми на дні глибокої прірви, обоє потерпали від горя. Потроху його ридання почало затихати. Ти мама Діано? схлипуючи, запитав він. Чому ти так гадаєш? Бо ти робиш, як мама. Яким шостим чуттям діти уміють віднайти шпаринку? Це хлоп'я відчуло, що кожен мій порох, кожнісіньке слово, тавроване розпеченим залізом материнства. Хочу я того чи ні? Була я мамою. Чому була? Моя донька Клара пішла, як ото твоя мама. Гадаєш, вони разом там? Може й так. Не турбуйся, мами глядить її. Я пригорнула його до себе, і, ковтаючи сльози, заходилась колисати. «Заспіваєш мені ще?» Я заспівала, і його потих заспокоївся. Минуло з годину, аж я почула, як відчинились вхідні двері. Едвард погукав мене, та я не відповіла, щоб не збудити деклана, якого тримала в обіймах. Перестрибуючи через дві сходинки, Едвард вибіг на другий поверх і замер на порозі кімнати свого сина. Сперся на одвірок, стиснув кулаки і звів очі угору, певне, щоб не бачити цієї картини. Йому теж було боляче. Тепер я збагнула, навіщо стояв тут в фотель, коли він сидів там ночами, оберігаючи сон своєї дитини. Поглядом я дала йому зрозуміти, що треба поводитись тихенько. Деклан легенько пручався уві вісні, коли я покидала його. Я посунула шалик, якомога ближче до його личка, і насилу втрималась. Щоб не поцілувати малого в чоло. Я зробила все, що могла. Розгублено пройшла повз Едварда. Він спустився за мною на перший поверх. Я обрала куртку і відчинила вхідні двері. Коли він зважився заговорити до мене, я одвернулася. Вибач, що так пізно повернувся. Не хотів я, щоб ти зазнавала цього. Мені треба йти. Дякую за деклана. Не обертаючись, я махнула рукою. Не варто дякувати. Діано, глянь на мене. «Ні». Він делікатно взяв мене за руку, обернув до себе, побачив моє залите сльозами обличчя. «Що сталося? Що з тобою?» – спробував узяти моє лице в долоні, та я вмить випручилась. «Не чіпай мене, прошу». Нічого, нічого не сталося. Деклан добре подобався. Я побігла до авто і на повній швидкості помчала до Еббі з Джеком. Біля хати довго сиділа, схилившись на кермо. Діти завдають багато страждань, багато смутку, хоч живі, хоч смерті. Не могла я терпіти декланового болю, мені хотілось допомогти йому, та це було понад мої сили. Ще й Клару не могла я зрадити, а то подумає, що я знову покинула її, кинула я її, коли дозволила поїхати в тому авто, коли тоді, коли не захотіла сказати їй прощавай, тож не могла покинути ще раз. Устравши до цієї гри з декланом чи з іншою дитиною, не мала я на це права та й годі. Увійшовши до вітальні, я побачила Еббі, яка сиділа у халаті біля коминки у своєму улюбленому кріслі. Вона кивнула, щоб я підійшла. Я наблизилась до неї, сіла долі і поклала голову їй на коліна. Вона погладила мої коси, я дивилася на полум'я в коминку. Мені потрібна моя донька Еббі. Знаю, ти хоробра. Ти багато доброго зробила Декланові. Йому так боляче, як і тобі, минуло декілька хвилин. А що тобі сказали лікарі? Я стомилась і потрохи згасаю. Я дуже стиснула її коліна. Ні, лише не ти. Не маєш ти права покинути нас. Це нормально, що я піду Діаном. Та й оберігатиму вас від тіля, заспокойся. А тепер поплач. Тобі стане легше. Наступну днину вирішила я перебути з Еббі та Джеко. Мені потрібно було зазрадитись на тому, задля чого, і приїхала до Амалрані, а не для деканові з його батьком. Дні прудко збігали, і мені залишилось мало часу, щоб побути з Еббі. Десь за добу має приїхати Джуді, та там і мені вже пора буде вирушати додому. Еббі геть зномилась від учорашньої мандрівки, тож ми цілий день сиділи в хаті. Надвечір Джек пішов гуляти на берег, він не міг без свіжого повітря. Ми сиділи за чашкою чаю у вітальні, аж Еббі запитала, що ти думаєш робити? Ох, та й не знаю вже. Гадаю, далі все буде, як і було досі. Мені добре у моїй кав'ярні, я ж тепер господиня, а твій наречений. Еббі, Олів'є мені не наречений. Ой, ці сучасні дівчата, ти щаслива з ним, він добре поводиться з тобою. Небрішого і уважнічого чоловіка важко знайти. Це добре. Сподіваюся, Едвард знайде своє щастя, як і ти. Вона глянула мені у вічі. Я знала, про що вона думає, і мені не хотілось розмовляти на цю тему. Еппі, прошу тебе. Не турбуйся, я тобі не набридатиму. Але ми так не покоїмось за нього з Декланом. Едвард уже потепав від твоєї утрати своєї матері і від огиди поведінки мого брата. Його батька. А тепер? Тепер я знаю, що він зробить, аби не повторити тих самих помилок. Він забуде про себе заради сина. Він сильний, певна, що він упорається. І почуття до Едварда з Джудітою було просто таке фізичне. Я котов матері до своїх дітей. Так мені не давало спокою інше запитання. То ви ж дяком не надбали своїх дітей, бо опікувалися ними? Ні, це давно було, про те. Погляд її заслало і млою, а потім очі наповнились смутком. Ми втратили двох немовляток. Не дав мені Бог щастя прожити з ними, але я розумію твої страждання через втрату донечки. Щоками її потекли сльози. Ох, Еббі, мені так шкода, я не повинна була. Ти добре зробила. У нас обох однаково лихо, і я знала, що настане пора, коли треба буде розповісти тобі про своє коли ти мешкала у нас, було зарано. Але сьогодні, може, це якось допоможе тобі. Не могла ти опікуватись не своїми дітьми. Було чимало сліз і галузу. Попервах, я не дозволяла собі бути матір'ю для Джудіти. Боліла залишати її з діткою, та й не хотілося мені бути крадійкою дітей. Не приходила я до неї. Вона полегшила мені завдання – тому що була дуже спокійною дитиною, може, аж занадто, ніколи не плакала, нічого не вимагала, лежала в ліженьку тихенько, наче мишка. Як подумаєш, яка вона стала, вона засміялась я теж. Уявити Джудіту спокійною і слухняною було неможливо. З Едвардом було тяжче він провокував на свій час, улаштовував сварки, все ламав. Що ж, на нього це схоже. Джек умів прибрати його до рук, а я нічого не робила, не хотіла, щоб він погукав мене на допомогу для себе і для сестри. А як сталося, що все змінилось? Мій чудовий Джек. Якось після чергового скандалу він сказав, що віддасть їх моєму братові, а то в мене вже немає сил опікуватись ними. Тієї мочі ми спали в різних кімнатах. Це було єдиний раз у житті я збагнула, що все можу втратити. І чоловіка, і дітей. Адже вони таки були моїми дітьми. Господь послав їх мені, і ніхто не мав права позивати мене крадійкою. Ти неймовірна жінка. Не більше, ніж інші жінки, колись і ти дійдеш до цього. Ох, не думаю. Життя покаже. Вечір з Еббі, з Джеком присвятили спогадам і гортали альбоми зі світлинами. Отак-то От познайомилася я з історією їхньої родини. Розділ сім. Джудіту я почула ще до того, як її побачила. «Де вона, ця лярба?» – заволала вона, ще не стигнувши увійти. «Казали ж ми тобі, що вона в хорошій формі», – всміхнувся Джек, коли ми сиділи у вітальній. Я підвелася з дивану, щоб побачити, як вона увійде. Джудіта помітила мене, тиснула на мене пальцем і заволала. «Ти, ти, ти!» Потім, пронизуючи мене поглядом, гучно цьомнула Джека в щоку. І притьмом кинулась до мене. «Ти гівно, мале, ти всього лиш, а нехай тобі!» Вона загребла мене в обійми і притиснула до себе. «Ти у мене ще заробиш по сраці, знаєш це?» «Мені теж бракувало тебе, Джудіто». Вона відпустила мене, схлипнула і окинула поглядом від голови до ніг. «Ого, ти така гарнюня! А ти, як завжди, вражаєш. Підтримую легенду!» Та й правда, Джудіта аж променіла вогнистою вродою і сексуальною привабою. А її лукавий погляд збивав з пантелику найстійкіших чоловіків. Навіть її брат не міг опиратись їй. Підійшла Гебі і обняла нас обох. Джудіта ніжно і по змовницькому підморгнула мені. «Осі обидві мої доні зі мною». «Мені було так незручно, аж усі це помітили. Не треба ніяко війти, Діанно. Еббі правду каже. Та й ти мало не стала моєю сестричкою. Я вже й забула, які вони грізні стають, як об'єднуються. Ми втрьох зареготали». Віднина поточилась в дусі цієї зручстрічі. Ми то реготали, то плакали. Ще Джудіта весь час мене підкусувала. Вдвох ми поділили клопоти у Господі, щоб звільнити Еббі. Вона, не би, аж помолодшала на десять років. Незабаром й поділися сліди її недуги. Обличчя стало гладеньке, вона пожвавішала і вже не мала пригніченого вигляду. Мажду дівтиною на сило домоглися, щоб Еббі пустила раз до кухні приготувати вечерю. Так добре вона почувалась. Того вечора за столом мали сидіти ще двоє: Едвард з Декланом, які прийдуть у гості. Я вирішила не перейматися з цим. Після півдня мене вчили готувати їжу. Я відбула прискорений курс ірландської кухні. Навчилася пекти чорний хліб і готувати справжнє ірландське рагу. Стоячи біля плити, я думала, вони таки правду кажуть, це моя матінка і сестра. Ми дуріємо з сестричкою, наче нам по 15 років, а мама намагається нас погамувати. Джек в години намагався промикнутися в наше дівоче лігво та врешті відступав. Щоб увічнити цю мить, діта дістала з смартфон. Еббі засміялась і погодилась фотографуватися. Я теж, тож ми зробили декілька світлин підряд. Я саме корчила гримасу, отвідчинилися двері і увійшов Едвард з Деклану. Джудітто заволав Деклан. Ага, ось і мій любий шмаркач. Як я тебе вчила, га? Добрий день, тітонько Джудітто, слухняно виголосив він, а потім кинувся їй на шию. Та фраза так насмішила мене, що я мало не лягла від Реготу. Давно вже не почувалася такою веселою. Бачив хтось Діану отакою, поспитались Еббі, теж сміючись. «Це все Джудітта», – насилу промовила я. «Не соромно тобі вчити такого дитину, коли сама звикла класти ноги на стіл. Я просто намагаюся бути дорослою». Едвард теж Реготав разом зі мною. «Перше за весь час я бачила, що він трохи розслабився і усміхнувся» та намагалась не дивитись на нього. Погляд мій упав на Деклана, який, обнімаючи за шию Джудіт, теж дивився на мене. Ось він усміхнувся і помахав мені рукою. «Добрий день, Деклане», – сказала я йому. «Добре, дітки, до праці. Дівчата кого варимуть, а ти, Едварде, поробиш справжні світлини», – зваліла Еббі. Він глянув на мене, мов на чужопланетянку. «Хоч раз використай своє уміння для родини. Зроби мені таку приємність». Якщо ти просиш, то зроблю, буркнув він. І вже хотів було вийти з кухні, аж Деклан вигукнув: "Зачекай, тату". Всі погляди звернулись до нього. Він виборсався з джудітиних обіймів, щоб поглянути додолу. Врешті вона його випустила. "Я допоможу тобі, добре?" поспитався він, підходячи до батька. "Ходімо до авто". З того, як хлопчик усміхнувся батькові, видно було, як він його любить. За кілька хвилин Малий уже допомагав Едвардові, подаючи приладдя. Жудітний жарт та й задоволення від того, що Еббі стає така щаслива, позбавили мене з ніяковіння, спричиненого присутністю Едварда сина, чим принаймні допомогли з ним упоратись. Джек приєднався до нас і почастував пивом, Потім сів за столом і цюкнувся з дружиною. Деклан із Реготом гасав довкола столу. Джудіта прибирала, а я заходила смити посуд. Ми балакали всі заразом. Говорили про все і ні про що, просто радіючи з того, що зійшлися тут. Коли я скінчила мити посуд та притулилась до столу і почала смакувати пиво. Зловила на собі Едвардів погляд. І час для мене зупинився. Хотіла була відвернутися, та не змогла. Про що він думав? Я не могла розібратися навіть з думками, що роїлись у мене в голові. Аж він зціпив ще лепи, і прозора обслона довкола насрепнула. Пошукав поглядом сина, Деклан повожно дивився на фотоапарат, що лежав на шафі. «Не чіпай, а то поламаєш!» – на обличчі хлоп'яти відбилося розчарування. Воно посилилося ще дужче, коли Едвард нікому й слова не сказав, заніс усе прилад дідговто клан стривожився і занепокоївся за його відсутності. Він весь час зиркав на двері і підскакував найменшого шуму, наче той Іванець, киванець, почувши, що батько вертається до хати, всміхнувся і обличчя його поясніло. За столом Деклан захотів, щоб я сіла коло нього. Мені пощастило щось придумати, щоб відмовити. Зрештою, я ще й таке витерпіла. Едвард хотів насварити його, та я не дала. «Усе гаразд», – усміхаючись сказала я. За вечерою було весело. Всі були раді, одне слово, панувала приязнь родинна атмосфера. Життя нікого не пощадило за цим столом. Надто ж останнім часом, коли занедужила Еббі. Та попри все вони намагалися триматися. Змиритися з тим, що сталося, і тішитися маленьким радощем, які їм перепали. Отака суміш з інстинкту виживання і фатальності. Прийняли вони мене з моїми проблемами і далі залишалися зі мною. Я була з ними і мені було добре. Проте якась частка мене ніяк не хотіла, щоб я почувалася легко і невимушено. Бо я знала, розлучатися буде тяжко. Щоб далі жити в Парижі, мені потрібно назавжди покінчити з минулим. А я туди, як приїду, то сумуватиму за ним. Оце таки буде наслідок цієї зустрічі. Урвала мої думки Джудітта. Поїдемо до пабу потім, еге, як хочеш, нізащо не пропущу нагоди погуляти з тобою, а ти постарайся не галабурдити як останнього разу. Знаєш, було б добре, якби ти не згадувала того випадку. Джудіта хитро всміхнулася, я второпала, що на цьому вона не заспокоїться. І справді, ось вона пхнула ліктем Едварда. Гей, братику, пам'ятаєш, як нам довелося витягати її з пабу? Едвард щось пробурмотів. Він теж добре пам'ятав про все те «А розкажіть, ну, дітки», – встріла Еббі, зацікавившись, мов, дитина Діана була п'яна, мов, чіп Едвард утер м'яку у якомусь лобуряці, який надто вже клеївся до неї Спабу довелося виносити її на плечах Я лягала від Реготу, бо вона лаялась на всі заставки і дригала руками та ногами А Едвард уваги не звертав і будь геть незворушний Еббі з Джеком глянули на нас і вибухнули Реготом ми трохи зніяковіли, а потім теж розреготались. А що таке втерти маку? запитав деклан. Це означає побитися, пояснила йому Джудіта. Ого тату, то ти вже бив когось? Або ж тільки раз, вигукнув жек. Дитино, твій татко бився вже в твоєму віці. Нащо ти розповідаєш йому про це, набурмосився Едвард. Тату, а мене навчиш? Батько й син перезирнулись. Уперше в Едвардому погляді з'явилось тепло. Потім він глянув на сестру. «Їдьте зараз, як хочете, а я тут приберу». Він підвівся і погладив по голівці сина. Попросив його допомогти. Це було дужче за мене. Я дивилась на них, аж доки вони зникли у кухні. Джудіта відкашлялась. «Готова до пригод? Гайда!» Ми поцілували Еббі з Джеком, а вони подякували нам за хороший вечір. Едвард з декланом виглянули з кухні, і Джудіта побігла їх розцілувати. А я тільки помахала їм рукою. «Обережніше там», – кинув нам Едвард. «Битися тобі не доведеться», – пообіцяла я. І відразу ж пошкодувала, що сказала таке. Ми підійшли до пивниці, підстрибуючи і регочучи. Коли увійшли туди, я не стримувала, щоб не вигукнути... «Ох, як тут добре! Я знала, що ти повернешся», – підкусила мене Джудіта. Бармен за шинквасом звів руку, вітаючи нас. Ми підійшли туди, хоч місця за нами і не було. Втім, справа худко владналася. Бармен звелів двом відвідувачам звільнити для нас барні стільці. Потім налив кожній із нас кухоль Гіннеса. Була собота, і в пивниці влаштували концерт. На превелике задоволення присутніх якийсь гурт грав знайомі мелодії. Разом із іншими відвідувачами ми заходили згорлати пісні. Я знову опинилася в атмосфері, яку так любила, і якою недостатньо натішилась торік. «Маю до тебе надзвичайно важливе питання», – раптом сказала Жудіта. «Слухаю. Фелікс, і досі гей?» – я зареготала. Більше, ніж будь-коли, врешті відказала я. От халепа, бо це чоловік, про якого я мріяла всеньке життя. Може, ти це розуміти? Вона вхопила мене за руку, і ми повернулись на наші місця за шинквасом, де вона замовила по-третьому чи... І по-четвертому кухлю. Я вже і лік їм почала втрачати. Наступні чотири-чверті години я вислуховувала розповідь про пригоди Джудіте, що закохується щодня. Аж задзеленчав телефон і урвав нашу розмову. Звісно ж, то був олів'є. Зачекай хвильку, сказала я йому, і до Джудіти, ох, вибач. Вона всміхнулася і кивнула мені, показуючи на двір, де можна було покурити. Я взяла цигарки і вийшла в супроводі Джудіти, яка відразу ж звела балачку з іншими курцями. «Ага, слухаю. Ти де? Що там за гамір такий?» «Я у пабі з Джудітою. Тут суботній концерт. То ти нарешті зустрілась з подругою?» А вже ж, і ми гарно провели день. Еббі щаслива, це клас. Бачу, там тобі добре. Мене шпигнуло почуття провини, адже я забула зателефонувати йому сьогодні. Так зраділа зустрічі з Джудітою. Та воно й правда. А ти як? Та нічого, все гаразд. Дома оце сиджу, байдики б'ю. Що ж, не буду тобі заважати. Ти мені не заважаєш, дурнику. Гуляй собі там. Я тільки хотів дізнатися, щоб тебе все гаразд та й годі. Палко цілую. І я тебе. Завтра я зателефоную тобі, обіцяю. Певне Джудіта стежила за моєю краєм ока. Бо підійшла щойно, я поклала мобільник до кишені. То як твій хлопчина? Та нічого, назад підемо. Ми були почесні гості, тож місця наші ніхто не позаймав. Проте Джудіта нелегко було збити з пантелику. У вас це серйозно? – запитала вона. Хто знає, Гадаю, так серйозно. А мій брат? – «А що, твій брат? Ти вже не кохаєш його. І не кажи, що ти не кохала його. Все одно не повірю». «Ох, то прошу тебе. Нам усе одно довелося б про це побалакати». Я зітхнула. Не готова я була до стосунків з ним. І якби лишилася, то заподіяла б йому ще більшого лиха. А тепер? А тепер минуло вже понад рік. Я розпочала нове життя в Парижі, у себе вдома, і я зустріла чоловіка, з яким мені добре». Що ж, розумію, рада за тебе. Вона одним духом допила свій кухоль і замовила ще, потім скоса зиркнула на мене. Що ж ще спало тобі на думку, і все таки тобі, мабуть, дивно знову його бачити. Так, звісно, але, Джуді, то відразу скажу тобі не вигадуй бозна чого. Добре добре, але ти не вдаватимеш, начебто він тебе не цікавить, і ти не хочеш дізнатись про нього більше. Правда твоя, я тривожуся за нього. Не тільки ти, а вже ж. Він заслуговує ліпшого, ніж бути прикутим до сина. Як він будуватиме тепер своє життя? де кланова поява для тебе проблема? Та ні, звісно. Як не любити цього малюка? Просто мені вже набридло бачити, як мій братик скакує в чергову халепу. Біда за бідою. Я не докоряю тобі Діану, але він у такий відчай поринув, як ти поїхала. Я похнюпалась, мов навіть поставила переді мною та мить, коли я сповістила, що покидаю його. Ох, як він, мабуть, страждав. Він з головою поринув у працю, весь час мандрував, намагався не бувати в малоранні. Одне слово уникав усього, що могло йому нагадати про тебе. Втім, немає лиха бездогра. Його творчості стався справжнісінький вибух. І то дідько її хопи, з'являється та мандрюха. Перша його реакція вважати себе усьому винним. Ти знаєш його принципи. Слава Богу, декланова мати була жінка серйозна, Добре, вона розуміла його. Жодного разу не закинула Едвардові, що він покинув її, навпаки, позбавила його почуття провини, приручила й упевнилася, що йому можна довірити сина. Що ж, розумію себе, адже вона й не знала його зовсім. Я хильнула з кухля і скрушно зітхнула. А тепер як він почувається? Що думає про ситуацію, в якій я це опинився? Діану, ти з дубу полеге? Гадаєш, він перед усіма вивертає душу? Я зареготала, хоч і не було з чого. Бачиш, як він тебе цікавить. Теж регочу, кивнула Джудіту. Ти права. Ти задоволена? Ще як? Ось що я тобі скажу. Коли надійшли результати тесту на батьківство, він мало з розуму не зійшов. Давно не бачила я його таки. Що ти маєш на увазі? Він замкнувся у хаті і заходився поячити. Мало не гігнув від горілки. Мені довелося залізти у вікно, і там я мусила вислухати все. І про батька він потякав, і про ту лярву, і про недугу Еббі. А що вже про тебе, то й годі казати. Півроку минуло від твого від'їзду, і ніхто не міг і слова про тебе згадати, бо він відразу вибухав, наче ядерна бомба. Кразав про твої дзвінки, про повідомлення... Я подумки полічила. А вже ж, тоді я намагалася зв'язати з ним. «А тепер?» – запитала я. «Коли з'явився син, він ожив. Присвятив йому все життя. Любить малого страшенно, та його весь час гнітить думка, що він втругнув дитину жінки, якої геть не любив. Мені хотілося б зробити щось для нього. Не жалію його. Про це й мови не може бути». Джудіта ледве усміхнулася. «Та я знаю, просто провокую тебе. Хоч би що ти казала, поміж вами завжди щось буде, тут нічого не вдієш. Ви зробили свій вибір. Кожен з вас його зробив. У тебе є хлопець, у нього є син, і цьому йому досить. Та гадаю, вам треба було б відверто поговорити. Ще по кухлю?» Нам налили ще пива. Джудіта подорослішала, стала відповідальніша і проникливіша. Втім, це не завадило їй потягти мене до танцю під шалений ритм ірландської народної музики. Вже пора було і пап зачиняти. Добре, що я гебі з Джеком іти п'ять хвилин. Ми так обидві набралися, що на силу плентались, підтримуючи одного одну під руку. Глядівши, що Едвардеве авто так і стоїть біля хати, я вмить протверезіла. «Що він тут у дідька ще забув?» – вигукнула Джудіта, на силу, погамувавши відрижку – Згідно зі своїм легендарним умінням бути чемною дівчинкою. Ми тихенько війшли до вітальні. На столику світився нічник. Я побачила Едвардову постать. Він сидів на дивані, закинувши ноги на столик. У руці була шклянка. Друга рука лежала на спині деклана, який спав, поклавши голову йому на коліна. «А ти чого тут?» – запитала його Джудіта. «Він навіть не обернувся, щоб відповісти нам». Деклан дуже стривожився, коли втягнув, що не побачить вас. Щоб заспокоїти його, довелось пообіцяти, що ми зачекаємо тут. То він і заснув. Ти ж міг нам зателефонувати, підійшовши, сказала я. Дякую, Діано. Я не хотів псувати вам розваги. Джудітта стала коло них на колішки і оцінила рівень віскі у плящині, де вже тільки на денці лишилося. Вона підморгнула братові, а то мляво всміхнувся. «Залиш його нам. Я заберу його до себе, іди поки що спати. Завтра по ми привезмо його тобі». «Може, це тебе і здивує, але я не відмовлюсь». Джудіта підвелася, Едвард узяв на руки сина і теж підвівся. Деклан обняв його за шию. «Тату, Джудіта з Діаною вже прийшли, то ти спатимеш у Джудітному ліжку?» Я дивилася, як вони втрьох підіймаються східцями. Таке далеке. Було їхнє життя для мене. Я взяла шклянку і пляшку і понесла її в кухню. Сперлася на мийку і випила води. Я аж підскочила, почувши, як озвався Едвард. «Іду я». Обернулася. Він кивнув мені пачку цигарок, уже тримаючи одну в зубах. Я втямила, що він має на увазі, і пішла за ним. На дворі дістала цигарку і віддала йому пачку глянув мені у вічі і клацнув за пальничкою. Я нахилилася, щоб припалити, остерігаючись, щоб не осмолити крила. Він одійшов на кілька кроків у садок і знову повернувся до мене. Потім понишпорив у і простягнув мені ключі від авто. Я не самохідь, узяла їх у нього. Можеш привезти мені сина завтра? А ти що, пішки підеш? Це ж півгодини йти. Забагато я випив, не хочу сідати за кермою. «Я ти по вітрям подихаю, поки йтиму». Він знову надовго зупинився на мені свій погляд. Сумним він був, та заразом прозирала у нім і лють ото вже шаленець, ніщо його не заспокоїть. «На добраніч, Діану, обережніше там, як і тимеш». Я провела його поглядом, аж поки він зник у темряві. Розчавила свого недопалка у попільничці і війшла до хати, а потім замкнула двері ключем. Піднялась на другий поверх, була схвильована і розгублена. Джудітта похилила двері своєї кімнати. «Спить?» – тихенько запитала я. «Мов бабак, що він іще казав, крім того, щоб повернути йому авто?» «Та нічого. Батька, казала ж я тобі, що вам треба побалакати». «На добрані, Джудіт. Я прослизнула під ковдру, відчуваючи, що худко заснути не пощастить. Перед очима з нею стояла Едвардова постать, що зникала у пітьмі, та й погляд його ото й запам'ятався. Жудіта правду казала, поміж нами існував зв'язок, і його конче потрібно було урвати, щоб кожен з нас міг піти своїм шляхом. Здавалося, ніби єдиною метою моєї мандрівки було пізнати, що таке родина. Спустившись поснідати, я застряла у кухні Еббі. Вона була в халаті і готувала нам ірландський сніданок. Смаковито пахло беконом, смаженими яйцями та грінками. Джек, Джудіт та Йдекланд сиділи за столом. Бракувало тільки мене. Проте щось було не так, і це відчувалось. «Зачекай, я допоможу тобі», – запропонувала я Еббі. «Я ж не каліка, дівчинко». «Не старайся, вона вже вигнала мене», – гукнула від стола Джудіта. «Діано», – плаксиво озвався Деклан. Я уважніше глянула на нього, і його сумнеличко болісно відгукнулось в моєму серці. Він підвівся і підбіг до мене, присіла перед ним. «Що сталося? А тато коли прийде? Чому його тут нема? А Джудіта хіба не пояснила тобі?» «Він не вірить нам», – сказала Джудіта. «Деклане, твій тато вдома. Він спить, бо стомився. Справді? Кажу ж тобі». Він підстривнув і обійняв мене. Мене аж дух забило. Ця дитина вишторхала мене за моїй межі, хіба що я була доросла і, на відміну від нього, могла приборкати неспокій. Принаймні, здавалося, ніби я потроху опановую себе і здатна його потримати. «Погляньте на мене, Деклане». Він трохи відхилився. Мені здалося, ніби на мене дивиться його батько. Відігняла ту хімеру і зосередилась на дитині. витерла долонями його мокрі щоки. Нікуди не, не подівся. «Вій, татко, після сніданку ми поїдемо до нього, добре?» Він кивнув. «Тоді до столу?» «Не самогідь він сів поруч зі мною». Сніданок був на столі. Деклан тримався так само напружено. «Все буде гаразд», – сказала я йому. «Повір мене, а тепер їж». Балакаючи з ним, я не звертала уваги на те, що було довкруги. Всі на нас дивились. Еббі легіддо всміхалася мені. Я вирішила не реагувати і підчепила виделкою смажене яйце. За годину потому Джудіта довірила мені вести рейндж-ровер. Зупинившись біля едвартового гаража, я побачила, що він гуляє над морем зі своїм псом, тримаючи в зубах цигарку. Деклан аж не тямився на радощах, і Джудіта відчинила йому дверцята. Він вискочив за автою, чим душ побіг до татка, який обернувся на поклик. Деклан плигнув йому на шию. Едвард підняв його і пригорнув. Потім поставив додолу, присів, скуйовдив йому чубчика і заговорив до нього. Деклан вимахував руками, пояснюючи щось, лисно шапет гасав довкола них і гавкав. Едвард угмував пса і всміхнувся до сина. Усмішка його була справжня. щира, він був щасливий і спокійний. Мене схвилювала та сцена. Обидва були такі гарні, зворушливі. Едвард став справжнісіньким батьком, можна було не сумніватись. Незграмний він був, соромливий та по-справжньому прихильний до сина. Цієї миті я відчула, що ніхто нічого не важив для нього, крім цього хлоп'яти. Ох, як я його розуміла. Добряче він таки зморився, що зважився лишити його нам на ніч. Така розлука була прикладом для них обох. Я трохи постояла отдалік, щоб утерти сльози, а Джудіта побігла до них. Брати з сестрою обнялися, я й собі помалу пішла. Джудіта побігла берегом, за нею помчала йде клан з листоношею Пето. Питається, і хто з них дитина – тітонька чи небіж? Я підійшла до Едварда і пояснила, простягнула йому ключі від авто. Видно було, що за ніч він не відпочивав, як слід. «Я не поламала його тобі, повірю на слово. Погуляємо трохи». Ага. Кроків зі сто прийшли мимовчки, тримаючи руки в кишенях. Чутно було, як отдалік радісно лунає і галасує Деклан і гавкає пес. Отут можемо зупинитись. Світ добре видно, що там виробляє Джудіта. Ми вмостились на краю скелі, що височила над берегом. Як збагнути, чи йому добре? Я глянула на нього і поплачила, що він невідступно стежить за сином. Коли ти його береш на руки, то, як сьогодні вранці було, він радіє, бо знає, що в нього є батько. А нащасний він коли не може заснути, бо в нього немає матері. Мені справді дуже прикро, що тобі довелося зазнати цього. Облиш. Не це важливо. Що ти сказала йому? Відколи він став жити у мене, це була єдина ніч, що йому не снилися жахіття. Нічого особливого, просто розповіла йому про Клару та його годі. Голос мій затремтів і, намагаючись погамувати дрож, я закурила. Едвард зачекав трохи, поки я оговтаюсь, і знову освався. Відколи ми запізнали, ти єдина, хто не намагається жаліти мене. Трохи я розраховую на твою допомогу. Скажи мені, що я роблю не так? Мені хочеться, щоб йому було добре, щоб він забув про своє лихо. Не хочу, щоб він виріс такий, як оце я. Я знайшла його руку і сиснула, наче діяла не самохідь. Він ніколи цього не забуде. Затям собі. Матері не забудеш, так само, як і дитини. Ти не робиш нічого неправильного. Просто ти ще вчишся поводитись з ним. Та й годі. Не можу нічого тобі порадити. Всі батьки роблять помилки. Потрібен час, щоб звикти один до одного. Єди не знаю. Деклан дивиться на тебе майже як на